David Copperfield de Charles Dickens Pista 50 Furat de aceste gânduri, mă întrebam dacă voi ști să-mi stăpânesc pornirile inimii și dacă mă voi resemna să ocup în casa ei locul pe care, atât de senină și de liniștită, îl ocupase ea în căminul meu, când, deodată, privirea mi s a oprit asupra unui chip, care părea să fie ieșit din pâlpâirile focului, înstrânsă legătură însă cu vechile amintiri. Domnul Cilip cel Pirpiriu, Doctorul față de care rămăsesem îndatorat pentru ajutorul ce-mi dăduse, după cum s-a văzut chiar în capitolul dintr-un început al acestei povestiri, stătea în umbră, în celălalt colț al încăperii și citea un ziar. Anii își lăsaseră urmele pe chipul lui, dar, fiind un omuleț blajin și liniștit, nu suferise prea mult de pe urma lor și, în clipa aceea, mi s-a părut că arăta așa cum fusese în seara când stătuse în salon și așteptase să vin pe lume. Domnul Cilip, Părăsise Blanderstone cu vreo șase sau șapte ani în urmă, și nu-l mai văzusem de atunci. Ședale liniștit și-și citea ziarul, ținându-și capul puțin într-o parte și având la îndemână un pahar cu șeri încălzit. Avea una aer atât de împăciuitor, de parcă cerea iertare ziarului că se încumetase să-l citească. M-am dus la el și am spus: Ce mai faci, domnule Cilip?" Foarte tulburat, văzând că un străin îi vorbea pe neașteptate, mi-a răspuns încet, așa cum obișnuia: Mulțumesc, domnule, ești foarte drăguț. Îți mulțumesc, domnule. Sper că și dumneata ești bine, sănătos. Nu-ți mai amintești de mine? l-am întrebat. Da, domnule, mi-a răspuns domnul Cilip cu un zâmbet fios, cercetându-mă cu privirea și clătinând din cap. Am impresia că ar fi ceva în înfățișarea dumitale care mi-e cunoscut, dar nu-mi aduc aminte de numele dumitale, domnule. Și totuși, l-ai știut cu mult înainte să-l fi aflat eu, i-am zis. Într-adevăr, domnule, a spus domnul Cilip, se prea poate să fi avut cinstea de a asista. – Da! Hey, – Ei, da! – a exclamat domnul Cilip, dar nu înca pe îndoială că te-ai schimbat mult de atunci. – Nu-i de mirare! – am zis eu. – Bine, domnule, – a urmat domnul Cilip, – te rog să mă ierți, dar trebuie să-ți cer să-mi spui cum te cheamă. A fost foarte mișcat când mi-a auzit numele. Mi-a strâns mâna, ceea ce însemna un efort neobișnuit pentru el, căci de obicei nu întindea decât două degete, ca niște felii de pește prăjit, și s-a arătat foarte tulburat când i l-a apucat cineva. Chiar atunci, de îndată ce și-a desprins mâna, a băgat-o repede în buzunar, ușurat la gândul că și-o căpătase înapoi. Ei, da, da, da, a exclamat domnul Cilip, aplecându-și capul puțin într-o parte și cercetându-mă cu privirea. Va să zică, dumneata, ești domnul Copperfield. Cred că te-aș fi recunoscut dacă m-aș fi încumetat să mă uit mai de aproape la dumneata, semeni foarte bine cu bietul dumitale, tată, domnule. N-am avut niciodată fericirea să-mi văd tatăl. Foarte adevărat, domnule mi-a zis domnul Cilip cu glas blajin. A fost o pierdere regretabilă din toate punctele de vedere. Știi, domnule, că faima dumitale a ajuns și până la noi?" mi-a spus domnul Cilip, clătinându-și iar ușor capul. Socotesc că multe trebuie să clocotească aici." Și domnul Cilip și-a dus degetul arătător la frunte. E o muncă foarte obositoare, domnule." Unde locuiești acum?" l-am întrebat așezându-mă lângă el. M-am stabilit la câteva mile depărtare de Bury St. Edmund, domnule, unde doamna Cilip a moștenit de la tatăl eu mică proprietate. Am cumpărat acolo un cabinet medical și sunt sigur că ți va face plăcere să afli că merge bine. Fica mea a crescut, a ajuns acum o fetișcană voinică și înaltă, domnule, a zis domnul Cilip, clătinându-și iar capul. Chiar săptămâna trecută, maica s-a fost nevoită să-i mai lungească rochia cu două volane. Vezi, domnule, cum trece vremea. Prostind această cugetare, domnul Cilip și-a dus la buze paharul gol, așa că i-am propus să îl umplu și să bem împreună. Uh, vezi, domnule, nu-ți deprins să beau mai mult, mi-a răspuns el cu același glas blajin, dar nu mă pot lipsi de plăcerea de a sta cu dumnata de vorbă. Ca ieri am avut, paremise, cinstea de a te îngriji de pojar și ai scăpat foarte ușor de el, domnule. I-am mulțumit și am comandat două pahare cu vin încălzit care ne-au fost aduse imediat. Întreg măsura a zis domnul Cilip gustând vinul, dar nu pot rezista unui prilej atât de rar. Ți-ai făcut un cămin, domnule. Am dat din cap. Știu că ai avut de suferit un doliu acum câtva timp, mi-a spus sora tatălui Dumitale Vitreg. Ce fire hotărâtă, domnule. Da, așa e, i-am spus, destul de hotărâtă. Unde-ai văzut-o, domnule Cilip? Nu știi, domnule, că tatăl Dumitale Vitreg e din nou vecin cu mine? Mi-a răspuns domnul Cilip cu zâmbetul lui Blajin. Nu. Mie vecin, domnule. S-a căsătorit cu o domnișoară din partea locului, care are o moșioară foarte frumoasă, biata fată. Dar cum aduci cu munca asta creierului, domnule? nu găsești prea obositoare?" m-a întrebat domnul Cilip, privindu-mă ca pe un erou din basme. Am ocolit răspunsul și am adus iar vorba despre Murdstone. Am aflat că s-a recăsătorit. Îi îngrijești familia?" l-am întrebat. Nu prea regulat, dar m a chemat de câteva ori," mi-a răspuns el. La domnul Murston și la sora lui se vădește o deosebită dezvoltare frenologică a tăriei de caracter, domnule. Drept răspuns, i-am aruncat o privire atât de expresivă încât domnul Cilip a prins curaj și, îmboldit și de vinul încălzit, a dat de câteva ori din cap și a exclamat îngândurat. Ei, iată, uită, ne amintim de vremurile de altă dată, domnule Copperfield. Și fratele și sora și-au păstrat același naravuri, nu-i așa? I-am zis. Vezi, domnule, mi-a răspuns domnul Cilip, un medic intră în multe intimități de familie, așa că nu trebuie să vadă și să audă decât ceea ce este în strânsă legătură cu profesia sa. Totuși, trebuie să mărturisesc, domnule, că ei sunt prea severi, atât în ceea ce privește viața de aici, cât și cea de apoi. În viața de apoi nu o să mai aibă multe de spus, l-am asigurat eu, dar ce fac în viața de pe acest pământ? Domnul Cilip a clătinat din cap și a amestecat vinul și l-a sorbit. Fata era foarte drăguță, domnule, a zis el cu un glas jalnic. Actuala, doamnă Murstone, Da, o fată foarte drăguță și cât se poate de încântătoare, a zis domnul Cilip. După părerea doamnei Cilip, de când s-a măritat și-a pierdut orice curaj și a căzut într-un fel de melancolie, vecină cu nebunia. Și crede domnule, femeile știu să vadă, a încheiat fielnic domnul Cilip. Bănuiesc că s-au apucat să-i zdrobească orice voință și să o facă ai idoma lor. Doamne, ferește, și ea s-a lăsat, am spus eu. Da, domnule, dar te asigur că la început au fost niște certuri cumplite. Acum a ajuns ca o umbră și îndrăznesc să-ți spun în taină, domnule, că de când i-a venit și sora în ajutor, amândoi au reușit să o aducă într-o stare de completă imbecilitate. I-am spus că nu-mi venea greu să-l cred. Vorbind între noi, domnule, nu voi să spun că de aici s-a tras și moartea maică -sii. a urmat domnul Cilip înviorându-se cu o nouă sorbitură de vin." Și că tirania, necazurile și viața tristă pe care a dus-o Au făcut-o pe doamna Mărston să-și piardă mințile Înainte de căsătorie fusese o femeie tânără, plină de viață, domnule Dar asprimea și mohorarea lor au distrus-o Acum se poartă cu ea mai mult ca niște gardieni decât ca soț și cumnată Chiar săptămâna trecută mi-a spus-o doamna Cilip Și crede-mă, domnule, femeile știu să vadă Mai ales doamna Cilip Și domnul Mărston, este tot atât de cuvios? Am întrebat eu, deși mi-era silă să folosesc un asemenea cuvânt în legătură cu el. mi a luat înainte, domnule," a răspuns domnul Cilip și ploapele i s-au înroșit din pricină agitației neobișnuite care îl cuprinsese. Aceasta a fost una dintre cele mai adânci observații făcute de doamna Cilip. Doamna Cilip m-a entuziasmat când mi-a spus că domnul Murstone își făurește un idol după chipul și asemănarea lui și îi dă numele de natură divină. Am rămas atât de uluit când am auzit aceste vorbe ale Cilip, că abia mai știam pe ce lume sunt. Crede-mă, domnule, femeile știu să vadă. Au intuiție, am adevărit eu spre marea lui încântare. Sunt foarte fericit că părerea mea își găsește un asemenea sprijin, a răspuns el. Te asigur că rare ori să-mi dau vreo părere în chestiuni care nu privesc profesia mea. Uneori, domnul morstone ține cuvântări în public și lumea, adică mai precis doamna Cilip, spune că teoriile lui sunt cu atât mai necruțătoare cu cât s-a purtat mai rău la el acasă, ca un tiran fără inimă. Cred că doamna Cilip are deplină dreptate, am adeverit eu. Doamna Cilip merge atât de departe încât spune că ceea ce ei numesc în mod fățarnic religia lor nu este decât un pretext ca să-și arate acreala și aroganța, a urmat cel mai blând dintre oamenii pirpirii, prinzând curaj. Și trebuie să spun, domnule, că nu găsesc niciun rând în Noul Testament pe care să se întemeieze atitudinea domnului și domnișoarei Mărston, a încheiat el, lăsându-și ușor capul într-o parte. Nici eu n-am găsit, am asigurat eu. Între timp, domnule, nimeni nu-i mai poate suferi și cum ei nu se sfiesc să-i trimită în focul gienei pe toți cei care îi urăsc, mai toată lumea din vecinătate e sortită pieirii. Totuși, precum spune doamna Cilip, tot ei sunt supuși la o nesfârșită pedapsă, căci nu găsesc altă mângâiere decât în inimile lor uscate, ceea ce nu înseamnă mare lucru. Și acum, domnule, să vorbim despre dumitale. Iartă-mă că mă întorc la acest subiect. Orenul nu-l supui la prea mult oboseală, domnule? Nu mi-a fost greu să schimb vorba și să-i îndrept atenția asupra propriilor sale treburi, căci domnul Cilipira era cam amețit de dubla porție de vin încălzit pe care o luase. Timp de o jumătate de ceas a fost extrem de vorbăreț, lăsându-mă să înțeleg, printre altele, că se afla în seara aceea în cafeneaua de la Gray's Inn pentru că venise să depună mărturie în fața Comisiei pentru Alienați cu privire la starea unui pacient care se cam scrântise din pricina beției. Și te rog să mă crezi, domnule, că sunt foarte nervos în asemenea ocazii," mi-a zis el. Nu-mi place să fiu săcăit, domnule, mă scoate din sărite. Ști că în noaptea când ai venit pe lume, domnule Copperfield, n-am putut multă vreme să-mi recapăt liniștea din pricina purtării acelei cucoane îngrozitoare." I-am spus că chiar în dimineața următoare mă voi duce să o văd pe mătușa mea, și că balaurul care îl înspăimântase noaptea aceea era o femeie minunată, cu o inimă de aur, după cum și-ar putea da singur seama dacă ar avea prilejul să o cunoască mai bine. Dar numai gândul că ar putea să o revadă la-a îngrozit, mi-a răspuns cu un zâmbet șters. Chiar așa o fi, domnule? Adevărat? A poruncit apoi imediat să-i se aducă o lumânare și s-a dus să se culce, de parcă nicăieri în altă parte nu s-ar mai fi simțit în siguranță. Nu s-am plătit din pricina băuturii, dar cred că pulsul său liniștit crescuse cu vreo două-trei bătăi pe minut, ceea ce desigur că nu i se mai întâmplase din noaptea acea de pomină când, în mare dezamăgire, mătușa mea îl plesnise cu boneta. Fiind destul de obosit, m-am dus și eu să mă culc pe la miezul nopții. A doua zi, am luat dirigența spre Dover, am năvălit teafăr și voios în vechiul salon al mătușii mele, pe care am găsit-o luându ceaiul, purta acum ochelari, și am fost primit cu brațele deschise și cu lacrimi de bucurie, atât de ea, cât și de domnul Dick și de scumpa mea Pegoti, care ținea gospodăria casei. După ce ne-am mai potolit și am început să vorbim în tihă, i-am povestit mătușii mele de întâlnirea cu domnul Cilip și de amintirea plină de groază ce i-o păstrase. Mătușa mea a râs cu poftă și, împreună cu Pegoti, mi-au spus multe noutăți despre al doilea soț al bietei mele mame și despre ucigașa acea de sorsa, căreia pentru nimic în lume mătușa mea nu s-ar fi îndurat să-i spună altfel sau să-i pomenească numele. Capitolul 31. Anies Când am rămas singur cu mătușa mea, am stat amândoi de vorbă până noaptea târziu. Am vorbit despre cei migrați, de la care nu sosau decât scrisori optimiste pline de nădejdi, despre domnul Maicauber, care trimisese niște sume de bani în contul acelor obligații pecuniare, socotite de el ca afaceri de la om la om, despre genet, care, de îndată ce se înapoiase mătușa mea la Dover, intrase în serviciul ei pentru că apoi să-și de renunțarea la viața lumească, măritându-se cu un cârciu înstărit, iar mătușa mea pecetluise se această renunțare, ajutând și sprijinind mireasa și cinstind nunta cu prezența ei. Mi-a mai povestit și despre multe alte întâmplări de care aflasem câte ceva din scrisorile primite. Ca de obicei, nici domnul Dick n-a fost lăsat uitării. Mătușa mi-a spus că muncea de zor, copiind tot ce îi cădea sub mână și, datorită acestei îndeletniciri, îl lăsase cu tot respectul deoparte pe regele Carol I al Angliei, că una dintre cele mai mari bucuri și recompense ale vieții ei era să-l vadă liber și fericit, în loc să fi tânjit în atmosfera monotona a unui azil și că numai ea era în stare să-l prețuiască cu adevărat. Ceea ce nu era o noutate pentru mine. Și când ai de gând să te duci la Kentebury, Trot? Mi-a spus Mătușa mea, bătându-mă ușor pe mână în timp ce ședeam amândoi ca o dinioară în fața focului din cămin. O să iau un cal și o să mă duc chiar mâine, Mătușico, afară numai dacă nu vrei să mă însoțești. Nu, mi-a spus Mătușa cu tonul ieri răspicat, vreau să rămân acasă. Atunci o să mă duc călare, i-am zis. N-aș fi trecut spre prin Kentebury fără să mă opresc dacă n-aș fi venit aici anume pentru altcineva. S-a bucurat. Dar mi-a răspuns, Ei, trot, aș mai fi putut aștepta până mâine cu bătrânețile mele. Și cum stăteam cufundat în gânduri, cu privirea țintită asupra focului din cămin, m-am îngâiat ușor pe mână. Eram cufundat în gânduri, căci nu mă puteam ști atât de aproape de anies, fără ca părerile de rău care mă chinuiseră vreme îndelungată, să nu se fi trezit din nou în mintea mea. Deși erau poate îmbrânzite de faptul că îmi dezvăluiseră ceea ce n-am știut să văd când am fost prea tânăr și m aveam toată viața înaintea mea. Ele rămâneau totuși păreri de rău. Și mi s-a părut că o aud din nou pe mătușa mea spunând mi ca odinioară Of, trot, ce orb, ce orb, ce orb ești!" Și de data asta am înțeles-o mai bine. Am rămas amândoi tăcuți câteva minute. Când mi-am ridicat privirea, am văzut-o cum mă cerceta cu minte. Poate că-mi prinsese rul gândurilor, mai ușor de urmărit acum, când nu mai eram orbit ca odinioară. Tatăl ei a albit," mi-a spus mătușa, dar s-a îndreptat și s-a schimbat mult. Eu un alt om acum. Nu mai măsoară orice interes omenesc, orice bucurie și orice necaz cu vechile și strâmtele prejudecăți de odinioară. crede copilul meu, toate astea arată foarte meschine când le măsor astfel. Așa e, am adevărat eu. Și Anies este tot atât de bună, de frumoasă, de serioasă și de altruistă ca întotdeauna. Dacă aș cunoaște vreo laudă mai mare, trot n-aș pregeta să-i o aduc. Nu există vreo laudă mai mare pentru ea și nici o remușcare mai adâncă pentru mine." O, oh, cum ne-am putut fi atât de orb? De le va învăța pe fetele din jur să fie la fel ca ea, e clar că nu-și va fi irosit viața. A grăit mătușa mea cu ochi plini de lacrimi. E fericită că poate fi de folos, cum ne-a zis în ziua aceea, și cum ar putea fi altfel. Anies are vreun... M-am trezit eu visând cu glas tare. Ce, vreun ce, hai spune, m-a poftit că am tăios mătușa mea. Vrun curtezan, am spus eu. O sumedenie, a strigat mătușa mea cu o mândră indignare. De când ai plecat, ar fi putut de douăzeci de ori să se mărite, dragul meu. fără îndoială, fără îndoială, am recunoscut eu, dar este vreunul vrednic de ea, că ce altfel anies nu l-ar putea iubi. Câtva timp, mătușa mea a rămas pe gânduri cu bărbia sprijinită în mână, apoi și-a ridicat încet privirea către mine și mi-a spus, Bănuiesc că ține la cineva trot. E un om care știe să se descurce în viață?" Trot," mi-a răspuns grav mătușa mea, nu-ți pot spune." N-am dreptul să merg atât de departe, nu mi-a destăinuit niciodată nimic, dar am eu o bănuială. S-a uitat atât de lung la mine și cu atâta îngrijorare, mi se pare că tremura chiar, încât am simțit mai mult ca oricând că îmi pătrunsese gândurile. Mi-am amintit de toate hotărârile la care am ajuns în atâta zile și nopți de frământare și la tot zbuciumul inimii mele. Dacă e așa, am început eu, și sper că așa este, nu știu ce este... Mi-a vorba mătușa mea, nu trebuie să te iei după bănuielile mele, trebuie să le tăinuiești, poate că nu sunt temeiate, n-am dreptul să vorbesc. Dacă e așa, am repetat eu, Anies o să-mi spună singură când o veni vremea, o soră căreia i-am făcut atâtea de stăinuiri nu va șovăi să mi se spovedească mătușico. Tot atât de încet cum își ridicase privirea spre mine, mătușa mea și-a îndepărtat-o și îndepărtat și-a și acoperit ochii cu mâna. Din când în când îmi punea cealaltă mână pe umăr și astfel am rămas amândoi, fără a mai scoate o vorbă, cu fundați în contemplarea trecutului până ce ne-am despărțit, ducându-ne la culcare. A doua zi am pornit călare, dis de dimineață, spre meleagurile acelea unde mi-am petrecut anii de școală. N-aș putea spune că eram fericit de victoria dobândită asupra mea și nici măcar la gândul că o voi revedea în curând pe Anies. Am străbătut ușor drumul atât de bine cunoscut, și am intrat în străzile tihnite, unde fiecare piatră îmi vorbea de copilăria mea. M-am îndreptat pe jos spre vechea clădire, dar inima mi era prea plină ca să pot intra, și m-am depărtat de ea. M-am întors, și trecând prin fața casei, m-am uitat prin fereastra joasă a odăii din turn, unde statuse mai Iuraia, Hip și apoi domnul Mikeauber, și am văzut că în locul biroului de odinioară era acum un salonaj. Încolo, casa cea veche avea aceeași înfățișare îngrijită și curată, ca și în ziua când am văzut-o pentru întâia oară. I-am cerut noi slujnice, care mi-a deschis, să-i spună în domnișoarei Wickfield că o caută un domn din partea unui prieten de peste hotare și, curând după aceea, am fost poftit pe vechea scară în odaia de sus, rămasă neschimbată. Am urcat cu grijă treptele pe care le cunoșteam atât de bine. Cărțile pe care le citisem împreună cu Anies stăteau rânduite pe policioare, iar pupitrul la care petrecusem atâtea serfă când lecțiile se afla în același colț. Toate micile schimbări aduse de familia Hip fuseseră înlăturate, și totul era ca în vremurile fericite de odinioară. M-am dus la fereastră, am privit casele de peste drum și strada cea veche și m am amintit cum mă uitasem de aici, în după amiaza aceea umedă, când venisem pentru întâia oară în casă și cum făcusem tot felul de presupunere asupra oamenilor care se arătaseră pe la ferestre, și îi urmărisem cu privirea urcând acoborând scările, în timp ce niște femei treceau pe trotoare, tropăind cu saboților de lemn, iar ploaia mohorâtă cădea în strop grei și apa curgea din burlane, umplând strada. Și m-a cuprins, mai proaspăt ca niciodată, simțământul acela pe care mi-l trezeau vagabonzii când îi vedeam trecând în oraș pe la amurg, în serile ploioase și trecând uz loarcă, cu câte o legăturică în spinare, prinsă în vârful toiagului. Și ca și atunci, am simțit mirosul de pământ jilav, am revăzut frunzele și iedera ude și am auzit cum sufla vântul care mă istovise în lunga mea rătăcire. Când s-a deschis ușița din peretele îmbrăcat în lemn, am tresărit și m-am întors. Și în timp ce ea se îndrepta spre mine, i-am întâlnit privirea ochilor ei frumoși și senini. S-a oprit și-a dus mâna la piept și-a prins o în brațe. – Anies, fetița mea dragă, am venit prea pe neașteptate! – Nu, nu, mă bucur atât de mult să te revăd, Trotud. Draganies, eu sunt fericit că te pot revedea. Am strâns-o la piept și câteva clipe am rămas amândoi tăcuți. După aceea n-am așezat unul lângă altul și chipul ei de înger s-a întors către mine cu o dragoste pe care o visasem zile și nopți de rândul de atâția ani. Era atât de sinceră, de frumoasă și de bună, îi datoram atâta recunoștință, îmi era atât de dragă, încât n-am găsit cuvintele potrivite ca să-i arăt ceea ce simțeam. Am încercat să o cuvântez, să-i mulțumesc, să-i spun, așa cum de multe ori o făcusem în scrisorile mele, ce înrăurire binefăcătoare a avut asupra mea, dar toate străduințele mele s-au dovedit zadarnice, dragostea și bucuria îmi erau mute. Cu dulcea ei liniște mi-a potolit frământarea, m-a dus cu gândul înapoi la vremea când am despărțit, mi-a vorbit de Emily, pe care o văzuse de mai multe ori pe ascuns, mi-a pomenit cu duioșie de mormântul dorei, cu instinctul fără greșe al nobilei sale inimi, a știut să-mi ating atât de blând și de armonios corzile cele mai tăinuite ale amintirii, încât niciuna n-a răsunat dureros în mine. Am putut să ascult muzica aceea tristă și depărtată, fără a dori să mă dezbăr de amintirile pe care mi le trezea. Și cum aș fi putut dori să scap de ele când toate erau legate de ea, de îngerul meu păzitor? Și tu, Anies," i-am spus după un răstimp, vorbește-mi de tine. De atât amar de vreme nu mi-ai spus mai nimic despre viața ta. Ce ți-aș putea spune?" mi-a răspuns ea cu zâmbetul strălucitor. Papa o duce bine. Ne vezi pe amândoi liniștiți în casa noastră, am scăpat de necazuri, ne-am recapătat casa și cu asta, dragă trotud ți-am spus tot ce ți-aș putea povesti despre mine. Totul anies? am întrebat-o eu. S-a uitat mirată la mine. Nu-i nimic altceva surioară, i-am zis. A pălit, apoi culoarea i-a revenit în obraj și a dispărut din nou după o clipă. A zâmbit cu o tristețe resemnată, pare mi se, și-a din cap. Am căutat -o fac să fac să-mi vorbească de ceea ce-mi spusese mătușa mea, căci oricât de mult aș fi suferit aflându-i taina, trebuia să-mi stăpânesc inima și să-mi îndeplinesc datoria față de ea. Am băgat totuși de seamă că se simțea cam încurcată și n-am mai stăruit. Ai mult de lucru, dragă Anies. Cu școala mea? m-a întrebat iar, dicându-și iar ochii împăcată. Da, tobosești mult, nu-i așa? Munca e atât de plăcută că n-ar fi drept să mă plâng de ea. A răspuns Anies. Când e vorba să faci un lucru bun, nimic nu-i prea greu pentru tine, i-am zis. Din nou i s-au îmbujărat obrajii și apoi i-au polit, și din nou și-a plecat capul cu același zâmbet trist. Vrei să aștept să-l vezi pe papa și să stai toată ziua la noi? m-a întrebat voioasa Anies. Poate vrei să dormi în vechea ta odaie, așa i-a rămas numele. Nu puteam petrece noaptea acolo, căci îi făgăduise mătușii mele să mă întorc, dar am primit bucuros să stau până seara la ei. Am puțină treabă, mi-a zis Anies, dar te las cu vechile noastre cărți și muzica de altădată. Văd și aceleași flori ca odinioară, i-am spus privind în jur, sau cel puțin aceleași soiuri de flori. Mi-a plăcut ca în timpul absenței tale să păstrez totul așa cum a fost când eram copii, a mărturisit Anies zâmbind, căci mi se pare că am fost fericiți atunci. Dumnezeu știe cât de fericiți am fost, am adevărit eu. Și orice lucru care m-am mintat de frățiorul meu îmi era ca un prieten drag, mi-a zis Anies, întorcându-și spre mine privirea veselă și călduroasă. Până și clinchetul acestor chei îmi aminta o melodie din alte vremuri. A adăugat ea arătând un mănunchiul de chei care i-a la brâu. A zâmbit iar și a părăsit odaia ieșind prin aceeași ușă pe care intrase. Era o sfântă datorie pentru mine să-i apăr dragostea de soră. Era tot ceea ce mai îmi și era o adevărată comoară. Dacă aș druncina vreodată temeliile acestei sfinte încrederi și al obișnuinței din care răsărise, aș pierde-o pentru totdeauna. Mi-am spus foarte limpe de toate acestea. Cu cât o iubeam mai mult, cu atât aveam mai puțin dreptul să-mi uit datoria față de ea. M-am plimbat pe vechile străzi și l-am zărit pe adversarul meu, măcelarul, care ajunsese acum starostele Bresley și, -și ținea târnată în prăvălie insigna acestei demnități. M-am dus să revăd locurile unde m-am încăierat cu el și am zăbăvit acolo, gândindu-mă la domișoara Shepherd și la cea mai mare dintre domișoarele Larkins și la toate dragostele mele ușuratice, la simpatiile și antipatiile pe care le-am avut pe vremea aceea. Nimic din toate acestea nu rezistase vremii în afară de Anies, care strălucea tot mai tare și mai sus, ca o stea pe cerul vieții mele. Când m-am întors, l-am găsit pe domnul Wickfield, care tocmai venise din grădina aflată la vreo două sau trei mile afară din oraș, unde își petrecea mai toate zilele. Era așa cum îl descrisese mătușa mea. M-am așezat la masă împreună cu vreo jumătate de duzină de fetițe și el părea ca o umbră a frumosului portret din perete. Pacea și liniștea, strâns legate în amintirea mea de acel loc, m-au pătruns iar. La sfârșitul mesei, domnul Wickfield n-a mai băut vin și, cum și eu am refuzat, ne-am dus în odaia de sus unde a împreună cu elevele ei, au cântat, au jucat și au lucrat. După ai, fetițele au plecat și am rămas numai noi trei, depănând de amintirile din vremile de odinioară. Precum știi, Trotwood, trecutul mi-e plin de fapte regretabile, foarte regretabile și dureroase. Totuși, n-aș vrea să-l șterg din amintire pe cât îmi va fi cu putință mi-a zis domnul Wickfield, clătinându-și capul cărunt. Privind chipul de lângă el, l-am crezut cu adevărat. Pentru că ar trebui să șterg totodată și răbdarea, jertfa, fidelitatea și dragostea acestei copile, pe care nu le voi putea uita niciodată, a urmat el. Vă înțeleg, domnule, i-am zis cu blândețe, și eu am avut întotdeauna o adevărată venerație pentru aceste virtuți. Dar nimeni nu știe... Nici măcar dumneata, cât de mult a făcut, cât a îndurat, cât s-a luptat, mi-a răspuns el. Draga mea, Anies, foarte, foarte palidă, a pus rugătoare mâna pe brațul tatălui ei, vrând să-l oprească. Bine, bine, i-a zis el oftând și înlăturând, după câte am văzut, amintirea unei grele încercări prin care ea trecuse și poate că mai trecea încă, după câte mi spusese mătușa mea. Bine, trotud, nu ți-am vorbit niciodată de mama ei. Ți-a pămâit oare altcineva de ea? Niciodată, domnule. Nu-i mult de spus, deși am avut atâta de suferit. S-a căsătorit cu mine împotriva voinței tatălui ei și acesta n-a mai vrut să știe de ea. Înainte ca Anies să vină pe lume, l-a rugat să o ierte. N-a vrut. Era un om aspru, iar mama ei murise de mult. I-a zdrobit inima. Anies și-a petrecut ușor brațul după gât, aplecându-se asupra lui. Avea o inimă bună și duioasă pe care tatăl ei i-a zdrobit-o," a urmat domnul Wickfield. Știam cât de blândă era firea, nimeni altul n-ar fi putut-o ști mai bine. M-a iubit mult, dar n-a fost niciodată fericită. A rost-o tot timpul în taină această durere și când tatăl ei a respins-o pentru ultima oară, căci îl rugase de mai mult ori să o ierte, ea nu și-a mai putut reveni și s-a prăpădit. Mi-a lăsat-o pe Anies, care nu avea decât două săptămâni, și de atunci mi-a încărunțit părul așa cum l-ai văzut când ai venit pentru întâia oară aici. A sărutat-o pe Anies pe obraz. I-am purtat fetiței mele o dragoste bolnăvicioasă, dar mintea mea mi era tulburată. Nu mă opresc asupra acestui lucru, nu despre mine, ci despre mama ei, și despre ea voiam să-ți vorbesc, Trotwood. Dacă-ți voi pomeni câte ceva despre ceea ce am fost și ceea ce am ajuns, știu că mă vei înțelege. Cât despre Anies, n-am nevoie să-ți mai spun nimic. Am regăsit întotdeauna în ea ceva din povestea trăită de biata ei mamă. Iată ce am vrut să-ți mărturisesc în această seară, când, după atâtea întâmplări, ne găsim iar, toți trei împreună. Chipul lui plecat și aerul de dragoste filială de pe chipul ei de înger mi-au părut și mai patetice ca înainte. Și dacă aș fi vrut să aflu ceva care să mă întipărească în minte seara regăsirii noastre, nimic n-ar fi fost mai potrivit decât această scenă. După câtva timp, Anies s-a ridicat încet de lângă tatăl ei, s-a așezat la pian și a cântat câteva din vechile melodii pe care de atâtea ori le ascultasem în încăperea aceea. Ai cumva de gând să pleci iar? M-a întrebat Anies, în timp ce stăteam lângă ea. Ce-ar dori, surioara mea? Aș dori să nu mai pleci. Atunci nu o să mai plec, Anies. Pentru că m-a întrebat, îți spun că, după părerea mea, nu mai trebuie să pleci, Trotud, mi-a zis ea cu blândețe. Reputația ta crescândă și succesul de care te bucuri îți măresc posibilitatea de a crea opere frumoase. Și dacă eu aș putea îndura lipsa fratelui meu, a urmat Anies, ațintindu-și privirea asupra mea, poate că timpul nu iartă mulțumită ție am ajuns ceea ce sunt, Anies. O știi prea bine. Mulțumită mie, Trotud? Da, Anies, fetița mea dragă, i-am zis, aplecându-mă asupra ei. Azi, când am întâlnit, am încercat să-ți mărturisesc ceva care îmi stăruie în minte încă de la moartea dorei. Îți aduce aminte cum ai coborât în seara aceea în odoița noastră și mi-a arătat cerul cu mâna Anies. Trotud, mi-a răspuns ea cu ochii plini de lacrimi. A fost atât de tânără, atât de iubitoare, atât de plină de încredere. Cum aș putea să o uit vreodată? Adesea m-am gândit că așa cum ai fost în clipa aceea pentru mine surioară, așa ai fost întotdeauna. Necontenit mi-a arătat cerul Anies. Mai călăuzit spre tot ce era mai bun, mai îndreptat spre țelurile cele mai înalte. S-a mulțumit să dea numai din cap, dar printre lacrimile ei am deslușit același zâmbet trist și resemnat. Și îți sunt atât de recunoscător, Anies, mă simt atât de legat de tine, încât... Nu găsesc cu nume vretnic de dragostea ce ți-o port în adâncul inimii mele. Vreau să știi, deși nu pricep cum să ți-o spun, că toată viața spre tine îmi voi îndrepta privirile și îți voi cere să mă călăuzești, așa cum ai călăuzit prin bezna trecutului. Orice s-ar întâmpla, orice legături noi te-ar prinde, orice schimbări s-ar petrece între noi, întotdeauna spre tine îmi voi îndrepta privirile și te voi iubi așa cum te-am iubit și te iubesc mereu. Vei rămâne pentru mine... Același sprijin și aceeași mângâiere, așa cum ai fost necontenit. Scumpă surioară, până în clipa morții te voi vedea nencetat în fața mea, arătându-mi cerul. M-a luat de mână și mi-a spus că era mândră de mine și de vorbele mele, deși o prețuia mai mult decât merita. Apoi a început să cânte iar la pian, fără a-și depărta privirea de la mine. Știi, Anies, s-ar părea ciudat, dar ceea ce am auzit astă seară se potrivește de minune cu simțământul pe care l-am avut când te-am văzut întâia oară și apoi când am stat alături de tine în asprele zile de școală. Știai că-mi pierduse mama și de ce ai fost bun cu mine? mi a răspuns ea zâmbind. Mai mult decât atât, Anies, știam, ca și cum aș fi cunoscut întreaga poveste, că în jurul tău radia o atmosferă blândă, plină de bunătate, pe care nu mi-o puteam explica. Era ceva care la o alta. Ar fi fost foarte trist, după câte pot înțelege acum, dar care la tine nu părea astfel. A cântat încet mai departe, uitându-se la mine. Ai râde de mine dacă ți-aș spune că gândurile astea mi-s Anies? Nu, nu. Sau dacă ți-aș spune cât de sigur sunt că, în ciuda tuturor dezamăgirilor, vei rămâne mereu încrezătoare și plină de dragoste și că niciodată, până în clipa din urmă, nu vei înceta să fii astfel. O să râzi de un asemenea vis? Oh, nu! Nu. O clipă i-a trecut pe față o umbră de deznădejde, care m-a făcut să tresar, dar a dispărut îndată și a cântat mai departe, privindu-mă cu același zâmbet senin. Pe când mă înapoiam călare prin pustietatea nopții, vântul mă însoțea cu un alai de amintiri zbuciumate. M-am gândit la tot ce se petrecuse în seara aceea și m-am temut că nu era fericită. Nici eu nu eram fericit. Cu toate acestea, izbuti să să pun o pecete asupra trecutului și să mă gândesc la ea ca și cum mi-ar fi arătat cerul, locul unde, în viața de apoi, îi voi purta aceeași dragoste care depășea cele lumești și îi voi putea destăinui lupta ce s-a dat în sufletul meu pe vremea când am iubit-o aici, pe pământ. Capitolul 32 Întâlnesc doi pocăiți vrednici de tot interesul Mi-am stabilit pentru un răstimp președința în casa mătușii mele, unde aveam de gând să stau vreo câteva luni până ce-mi voi sfârși de scris ultima carte. Și acolo, la fereastra de unde privisem cum razele lunii argintau apele mării, în seara când m-am regăsit pentru întâia oară un adăpost sub acel acoperiș, m-am pus liniștit pe treabă. Credincios hotărârii de a nu pomeni aici despre romanele mele, decât în măsura în care au vreo legătură cu această povestire, nu voi intra în amănunte asupra năzuințelor, bucuriilor, zbuciumului și izbânzilor pe care le-am avut ca scriitor. Am mai spus că am început să muncesc cu râvnă și am închinat aceste lucrări toate puterile sufletului meu. Dacă au vreo valoare cărțile pe care le-am scris, nu mai este nevoie să mă adaug nimic altceva. Iar de a nu prețuiesc mare lucru, atunci comentariile nu mai prezintă niciun interes. Mă duceam din când în când la Londra să mă pierd în vârtejul vieții de acolo sau să mă sfătuiesc cu Treadles în vreo chestiune de afaceri. În lipsa mea, îmi condusese cu multă înțelepciune treburile, și acum îmi mergea foarte bine în ceea ce privește starea materială. Dar, dorită reputației mele crescânde, primeam un număr uriaș de scrisori de la tot felul de oameni pe care nu-i cunoșteam, scrisori fără nicio însemnătate, la care îmi venea foarte greu să răspund. Așa că m-am înțeles cu Treddles să-mi pună firma alături de a lui, pe ușa casei sale. Acolo poștașul mi aducea grămezi de scrisori, iar eu veneam din când în când să le citesc, ca un ministru fără portofoliu și fără leafă. În corespondența primită găseam uneori câte o propunere atrăgătoare din partea celor care se învârteau pe la tribunalul ecleziastic și care îmi cereau să-i lasă practici avocatura sub numele meu în schimbul unei părți din câștig, dacă aș fi de acord să fac demersurile ce mai rămăseseră de îndeplinit pentru a obține titlul de avocat. Refuzam însă aceste propuneri știind prea bine că și așa erau destui aceia care lucrau în viață sub numele altora și socotind că tribunalul ecleziastic avea o faimă destul de proastă, ca să mai contribui și eu la înrăutățirea ei. Când numele meu a apărut pe ușa lui Traders, fetele plecaseră de mult acasă, iar băiatul cel ager se prefăcea că nici n-a auzit de numele Sofiei, care stătea toată ziua închisă într-o daie din fund și de câte ori își ridica privirile de pe lucrul ei, nu vedea decât un petic de grădină negrită de fum cu o pompă la mijloc. O găseam întotdeauna acolo, ca o veselă gospodină, fredonând vechile balade din Devonshire, când nu se auzeau pași pe scară, și săcăindu-l cu melodiile ei pe băiatul Ager, care stătea în birou. La început, m-am mirat, văzând-o pe Sofia, că scria într-un catastif pe care îl închidea și îl băga repede în sertar, îndată ce mă zărea. Curând, însă, taina a fost dezlegată. Într-o bună zi, Treadles, care tocmai se întorsese de la curte pe o ploaie măruntă și rece, a scos din birou o hârtie și m-a întrebat ce credeam despre scrisul acela. Oh nu, Tom!" a strigat Sofia, care încălzea la foc papucii bărbatului ei. De ce nu, draga mea?" i-a zis Trudels foarte încântat. Ce zici de scrisul ăsta, Copperfield?" E cât se poate de corect și de precis. De când sunt, n-am văzut o mână mai sigură," i-am răspuns eu. Nu seamănă cu un scris de femeie, nu-i așa?" m-a întrebat Trudels. De femeie?" Am repetat eu, mai degrabă s-ar putea spune că munca zidarului care pune mortalul și cărămizile s-ar potrivi unei femei. Încântat, Treadle s-a puftit în râs și mi-a spus că scrisul acela era al Sofiei. Dându-și seama că Tom va avea curând nevoie de un secretar care să-i copieze hârtiile, Sofia a declarat că ea va ocupa această slujbă. S-a apucat să lucreze după un model și a ajuns să transcrie nu mai știu câte pagini mari pe ceas. Sofia s-a făstăcit văzând că mi se dezvăluiau toate acestea și mi-a zis că atunci când Tom va ajunge judecător, își va schimba părerea. Ceea ce Tom a tăgăduit, susținând că orice s-ar întâmpla, va fi totdeauna mândru de ea. Ai o soție extraordinar de bună și de încântătoare, dragă Treadles," i am spus eu, după ce ea a ieșit din odaie râzând. Dragă Copperfield," mi-a răspuns Treadles, e cea mai scumpă fată de pe lume. Dacă ai ști, Copperfield, cum conduce gospodăria," Cât de ordonată e, cum se pricepe să facă economii și ce veselă e. Ai, într-adevăr, de ce să o lauzi? Ești un om fericit. Cred că unul pe altul știți să vă faceți fericiți și că amândoi împreună sunteți una dintre perechile cele mai fericite din lumea întreagă. Nu pe îndoială că suntem una dintre perechile cele mai fericite din lumea întreagă, mi-a răspuns Truddles. O spun sus și tare. Crede-mă, Copperfield, nici nu-mi vine să-mi credă ochilor când o văd cum se scoală de cu noapte la lumina lumânării cum pregătește totul pentru treaba din timpul zilei, cum se duce să târguiască înainte de venirea slujbașilor la tribunal, fără să-i pese de vreme, cum știe să bine mese minunate din temirce, făcând un padding și pateuri, cum păstrează totul la locul cuvenit și e întotdeauna îngrijită și curată, cum rămâne seara oricât de târziu cu mine și se arată mereu bine dispusă numai ca să mă încurajeze și să-mi fie pe plac. S-a arătat foarte mișcat, chiar și de felul cum i-a încălzit papucii și, după ce și-a pus, și-a întins mulțumit picioarele la foc. Te asigur că uneori nu mi vine să cred," a urmat Treadles. Și apoi, bucuriile pe care le avem îți spun drept, nu-s dar sunt minunate. Când stăm săra acasă și zăvărâm ușa pe din afară și tragem perdelele, lucrate chiar de mâna ei, ne-am putea simți oare mai bine într-o altă parte." Când e vremea frumoasă și ieșim seara la plimbare, străzile ne dăruiesc nenumărate bucurii. Ne uităm la vitrinele strălucitoare ale bijutierilor și îi arăt Sofiei pe care dintre șerpi cu ochi de diamant, încolociți pe mătasea albă, îi l aș cumpăra dacă aș avea bani. Iar Sofia îmi arată un ceas de aur cu capac cu pietre scumpe și cu o mașinărie strașnică, având și un dispozitiv special și apoi alte lucruri pe care mi le-ar cumpăra dacă ar putea. Și ne alegem lingurile și furculițele, cuțitele de pește și cele de unt și cleștele de zahăr, care ne plac mai mult ca să ne le cumpărăm când vom avea bani. Și plecăm ca și cum le-am fi cumpărat. Apoi ajungem într-o piațetă, trecem pe străzile principale și când vedem o casă de închiriat, ne întrebăm dacă ni s-ar potrivi când voi ajunge judecător. Și ne apucăm să o împărțim, o e asta pentru noi, cealaltă pentru fete și așa mai departe, până ce ne hotărâm dacă e sau nu bună pentru noi, de la caz la caz. Câteodată mergem la teatru cu bilete de jumătate preț în fund, unde până și mirosul ni se pare mai ieftin și acolo petrecem de minune privind spectacolul și crezând tot ce se spune pe scenă. Când ne întoarcem pe jos acasă, cumpărăm câte ceva la o cârnățărie sau vreo langustă mică la negustorul de pește, o ducem acasă și pregătim un adevărat ospăț, tot vorbind despre cele văzute. Ei, vezi, Copperfield, dacă aș fi ministru de justiție, n-am putea face toate acestea. Orice ai fi, dragul meu, Treadles, tot numai lucruri bune și plăcute îi face, am zis în gândul meu, și apoi cu glas tare am rostit, dar ia, ascultă, cred că nu mai desenez chelete. La drept vorbind, mi-a răspuns Treadles râzând și roșind, n-aș putea spune că m-am lăsat cu totul de acest obicei, dragă Copperfield, căci mai ieri, aflându-mă în rândul din fund la King's Bench cu un creion în mână, mi s-a năzărit să încerc să desenez chelete, ca să văd dacă n-am uitat și mi-e teamă că a rămas pe spatele pupitrului un schelet cu perucă. Am râs amândoi din toată inima și apoi Treadles s-a uitat zâmbind la văpăile focului și a exclamat cu un glas plin de îngăduință. Moș Crickle!" Am primit o scrisoare de la ticălosul ăsta bătrân," i-am zis. Treadles era gata să-l ierte, dar eu nu mă puteam împăca deloc la gândul bătăilor pe care le suferise odinioară din partea lui. De la Crickle, directorul școlii?" Ei, nu!" a exclamat Treadles. Printre cei care, atrași de norocul și renumele meu crescând, își aduc aminte că m-au iubit întotdeauna, se află și numitul Crickle, i-am zis eu, aruncând o privire asupra teangului de scrisori. Nu mai e director de școală, s-a retras, e magistrat în Middlesex. Credeam că Trudel se va mira la auzul acestei vești, dar el nu s-a arătat deloc surprins. Și cum crezi că a ajuns magistrat în Middlesex? l-am întrebat eu. Ei, nu știu, la această întrebare e greu de răspuns. A declarat Treddles. O fi votat poate pentru cineva, o fi împrumutat cuiva niște bani, o fi cumpărat pe vrunul sau altul, o fi datorat pe cineva sau o fi lucrat pentru careva care îl cunoaște pe cel care i a obținut numirea de la șeful comitatului. În orice caz, a obținut postul, i-am zis, și îmi scrie aici că ar fi fericit să-mi poată arăta pe loc singurul sistem valabil de disciplină în închisori, singurul mijloc de a-i face pe deținuți să-și mărturisească păcatele și să se căiască definitiv. Adică, precum știi, sistemul izolării în carceră. Ce zici? Despre sistem, m-a întrebat treddles cu un aer grav. Nu, dacă să primesc invitația și dacă vrei să mă însoțești. N-am nimic împotrivă, a răspuns Truddles. Atunci așa-i voi scrie. Îți aduce aminte cum Crickle și-a izgonit fiul și cum a amărât viața soției și fiicei sale, fără să mai pomenesc purtarea lui către noi. Cum să nu? A zis Truddles. Ei bine, dacă i-ai citit scrisoarea, ai găsit că e omul cel mai blând față de pușcăria și o sândiți pentru toate nelegiuirile cu putință, numai că nu prea cred ca bunătatea lui să se aplice și la vreo altă categorie de oameni. Treadles a dat din umeri, fără să arăta cât de puțin mirat. Nici eu nu mă așteptam să-l văd surprins, așa că n-am mai zis nimic, căci mă obișnuisem cu asemenea prefăcătorii. Am hotărât împreună ora când să-l vizităm și am scris chiar în seara aceea domnului Crickle. În ziua stabilită, mi se pare că era chiar a doua zi, dar asta n-are nicio importanță, m-am dus cu Treadles la închisoarea unde Crickle era atot puternic. Era o clădire uriașă, solidă, ridicată cu multă cheltuială. În timp ce ne apropiam de poartă, m-am gândit fără să vreau ce scandal ar fi fost în tot ținutul dacă vreun naiv ar fi propus să se cheltuiască jumătate cât a costat această clădire pentru ridicarea unei școli tehnice pentru tineret sau a unui azil pentru bătrâni.